Faptele Apostolilor, capitolul 7 și versetul 18 Până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif Privind din punct de vedere istoric, împăratul care îl cunoștea pe Iosif și care l-a ridicat pe cea mai înaltă treaptă în conducerea Egiptului era din dinastia Hixoșilor, dinastia 16, care a fost înlăturată de Ahmosiu I. Privind duhovnicește, avem un folos mai mare. S-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Un împărat pământesc care nu cunoștea pe Iosif, adică pe cei care sunt adăugați lui Dumnezeu, poate face mult rău cauzei lui Dumnezeu. Sunt perioade când mai marii lumii cunosc pe copiii lui Dumnezeu. Acestea sunt perioade de pace și de libertate, dar ele nu țin mult. Ca să poată stăpâni bine, un împărat trebuie să cunoască, să știe toate lucrurile principale și mai ales să cunoască pe Iosif, adică pe Domnul Isus Hristos și pe credincioșii lui. Iosif era slujitorul lui Dumnezeu, era lucrarea lui Dumnezeu. Împăratul care nu cunoștea pe Iosif este o icoană a lucrurilor de pe pământ și a firii vechi care nu cunosc lucrarea Duhului și de aceea se împotrivesc ori de câte ori această lucrare caută să înainteze. Firea veche este un împărat care nu cunoaște pe Domnul Isus și nu vrea să-L cunoască. Orice stare firească din noi nu cunoaște pe Domnul Isus, nu poate să-L cunoască. Când se ridică un împărat care nu cunoaște pe Dumnezeu și nici pe slujitorii Lui, începe lupta împotriva celor care sunt credincioși vrând să se scape de ei așa cum s-a spus mai sus. Dacă în viața noastră îngăduim lucrurilor de jos să ne stăpânească, acestea luptă împotriva tuturor năzuințelor noastre spre lucrurile de sus. Luptă împotriva omului nou din noi. De aceea trebuie să îmbrăcăm toată armătura lui Dumnezeu ca să putem ține piept diavolului. A cunoaște bine pe Iosif cel din vechiul legământ, trebuie să-l privim în lumina noului legământ. Iosif este o icoană a Domnului Isus, căci după cum Iosif a fost dus în Egipt ca rob și prin această împrejurare a devenit salvatorul neamului său, tot așa Domnul Isus a coborât în lume, în Egiptul păcatului, ca să mântuiască pe toți fiii lui Dumnezeu. Iată câteva asemănări dintre cei doi salvatori. Iosif era respins de frații lui, Isus respins de ai lui. Iosif vândut pe 20 de arginți. Isus vândut pe trezeci de arginți. Iosif dat pe mâna madianiților. Isus dat pe mâna romanilor. Iosif a fost aruncat în groapă. Isus a fost pus în mormânt. Iosif a vestit eliberarea paharnicului din temniță. Isus a vestit evanghelia duhurilor din închisoare. Iosif respins de frații lui, primit cu mare cinste de către egipteni, pe care îi scapă de la moarte. Isus Respins de frații lui evrei, primit de neamuri pe care le-a scăpat de moartea veșnică, dându-le pâinea vieții. Iosif a domnit un timp peste Egipt, și poporul a fost binecuvântat prin el. Au venit și frații lui să primească iertare și izbăvire de foamea groaznică. Isus, după ce numărul neamurilor mântuite se va împlini, Israel îl va recunoaște ca pe Mesia al lor, primind iertare și mântuire. Iosif, descoperitor de taine, Isus descoperitorul tainelor Lui Iosif i s-a dat toată puterea peste Egipt Lui Iisus i s-a dat toată puterea peste cer și pe pământ Iosif era îmbrăcat cu rușine și ocară mai întâi ca apoi să fie îmbrăcat cu cinste și slavă purtând în deget inelul stăpânirii și tot Egiptul a îngenuncheat înaintea lui Isus a fost făcut blestem când era pe cruce pentru noi, dar acum poartă multe cuunun de slavă, fiind încins cu brâul puterii și în curând toate ființele vor îngenunchea înaintea lui. Prin cunoașterea Domnului Isus Hristos, noul Iosif, devenim o făptură nouă și apoi zilnic ne înnoim în toate privințele ca să semănăm în totul cu El. Cine nu vrea să-l cunoască așa cum este el, devine vrajmașul lui și al urmașilor săi, cum zice Domnul Isus în Ioan 16:2, și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Se taci în Te-nțelepciune ce nu de dă pământul. De ești născut de sus, tu semeni cu Isus, În toate adevări, căci ești ca El din cer. Ne rugăștii să ștergi spre carte, toți în drepți. Și adevărul stă, ne ducul cerului. Versetul 19. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo ca să-și lepe de pruncii, ca să nu trăiască. După moartea împăratului care îl cunoștea pe Iosif, au venit alți împărați care asupreau pe poporul lui Israel. Viața normală a credincioșilor în lume este aceea de străini. Ei nu sunt din lume și de aceea lumea îi prigonește. Numai întâmplător vine câte un împărat care vede altfel pe credincioși. Îi vede așa cum sunt, adică cei mai cinstiți cetățeni, căci cetățenii cerului sunt cei mai buni cetățeni ai pământului. Cine uneltește împotriva poporului lui Dumnezeu, alcătuit din tot credincioșii Domnului Iisus, uneltește împotriva vieții și va avea un sfârșit ca și al împăratului Egiptului de odinioară, care a pierit înghițit de valorile mării. Și a chinuit pe părinții noștri până acolo ca să-și lepe de pruncii ca să nu trăiască. Să chinuiești pe cineva în așa fel ca să-și lepe de copiii și astfel să-i se stingă neamul, ce poate fi mai îngrozitor? E un atentat împotriva vieții și Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe asupritor. Împăratul Egiptului și-a făcut un plan. Dacă împiedică nașterea de prunci sau dacă îi omoară de mici, atunci poporul va pieri, căci viața și tăria unui popor este tineretul. De atunci încoace toată lupta pe care o duce lumea împotriva credincioșilor este să le răpiască tineretul. Oare nu-i semnificativ lucrul acesta? Însă Dumnezeu este și Dumnezeul copiilor și al tinerilor și îi va păzi. Duhovnicește înțelegând, împărat înseamnă stăpân. În ființa noastră stăpânește numai un împărat, ori Dumnezeu, ori euul nostru. Dacă ne stăpânește Eul, firea veche, acest împărat este dușman de moarte lucrării dumnezeiești din noi, adică făpturii celei noi născută din Dumnezeu. Așa cum odinioară împăratul Egiptului căuta să nimicească neamul sfânt poporului Israel, care a fost ales de Dumnezeu ca să îi împlinească planul pe pământ, tot așa Eul nostru vechi se ridică împotriva făpturii celei noi, prin care Dumnezeu lucrează la vestirea Evangheliei. Nu poate fi pace între cele două părți ale omenirii, partea firească și partea duhovnicească, adică între necredincioși copiii diavolului și credincioși copiii lui Dumnezeu, pentru că cei din prigonesc pe ceilalți, sunt naturi deosebite. Oamenii firești vor să nu se mai înmulțească poporul lui Dumnezeu, oamenii duhovnicești, de aceea luptă cu îndârjire împotriva lor, atingându-le mereu drepturile despre care vorbea psalmistul. Satana vrea să stingă viața cea nouă din Hristos, de aceea se luptă împotriva celor care poartă această viață. Prunci sunt urmăriți, nu bătrânii uscați și lipsiți de putere. Sunt mulți uscați și bătrâni printre urmașii Domnului Isus. Cei care nu sunt vii, purtători de viața lui Hristos, sunt bătrâni, chiar dacă trupește, sunt tineri. Se arzi în Uflacă iubirii, E o pe de minune Din cerul nemuririi. De ieși născut de sus, Tu semeni cu Isus În toate adevări, Căci ești ca El din cer, îl rugăștii să aștepți, spre har pe toți îndreți, și adevărul spui în Duhul lui. Versetul 20 pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit trei luni în casa tatălui său. Pe vremea aceea s-a născut Moise. În orice vreme se petrece o lucrare a lui Dumnezeu, chiar și în vremea de față, dar trebuie ochi duhovnicești ca să poată fi observată. Pe vremea aceea s-a născut Moise. În vremea celei mai negre încercări, Dumnezeu face să se nască un izbăvitor. Să credem lucrul acesta. La miezul nopții va veni Domnul Isus, marele izbăvitor, ferice de cei care îl așteaptă cu candela credinței și nădejde aprinsă. Așa cum s-a spus mai sus, și în cele mai grele vremuri pe pământ se poate naște un moise. Dumnezeu nu este împiedicat în lucrarea lui de vremuri grele. Soarele își face lucrarea nestingherit, chiar dacă pe pământ sunt războaie și cu tremure. Când nu mai este un Iosif, Dumnezeu ridică un Moise pentru același scop, izbăvirea poporului său. Iosif a izbăvit poporului Israel de la moarte dându-i pâine. Moise a izbăvit poporul din robie dându-i lumina legii lui Dumnezeu. Orice izbăvire trimisă de Dumnezeu prin slujitorii săi este o treaptă nouă spre deplina și desăvârșită izbăvire, unde nu va mai fi teama morții și nici a păcatului. Ultima treaptă a izbăvirii a venit prin Domnul Isus, Mesia. Moise era frumos înaintea lui Dumnezeu. Moise a venit de la Dumnezeu și tot ce trimite Dumnezeu este frumos. Adevărata măsură a vieții este numai înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu este adevărata frumusețe, adevărata evlavie, adevărata iubire și adevărata viață creștină. Pe oameni îi putem înșela cu o formă de evlavie, cu o frumusețe aparent duhovnicească, cu o credință izvorâtă numai din simpla cunoaștere cu mintea a unor învățături religioase. Dacă nu suntem înaintea lui Dumnezeu ceea ce trebuie să fim, la ce ne folosește forma evlaviei, la judecata viitoare vom primi o pedeapsă și mai aspră. Să trăim, să gândim și să lucrăm înaintea lui Dumnezeu, adică să fim armonizați de plin cu adevărul cuvântului Său din nou legământ și să nu ne temem sau să ne rușinăm de oameni. Iată ce trebuie să știm și să împlinim noi urmașii Domnului Iisus Hristos de astăzi. Aceasta e chemarea noastră pe pământ. Frumos înaintea lui Dumnezeu Dumnezeu vede altfel decât văd oamenii păcătoși. Un om poate să nu aibă o frumusețe trupească deosebită, dar poate fi foarte frumos în lăuntrul lui, adică să aibă o inimă frumoasă. Această frumusețe este văzută și apreciată de Dumnezeu. Așa cum s-a zis mai sus, adevărata frumusețe este aceea înaintea lui Dumnezeu. Adevărata frumusețe ți-o dă adevărul, ascultarea de adevăr. Adevărata frumusețe o ai numai când te lepezi de tine, de înfrumusețarea pe care ți-o fac oamenii sau tu, și primești în frumusețarea pe care ți-o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt. În înțeles duhovnicesc, Moise este icoana făpturii noi în omul credincios, a oricărui gând bun, a oricărei vorbe născute din sămânța cuvântului lui Dumnezeu și a oricărei fapte și lucrări dumnezeiești. În vremea aceasta, adică acum, când suntem în trupul de carne, se pot naște noi lucrări dumnezeiești sau lucrări firești. Ce s-a născut în tine astăzi sau ieri? Gânduri, vorbe sau fapte din Dumnezeu sau din eul tău? Să ne cercetăm adânc în lumina acestui cuvânt dumnezeiesc. El a fost hrănit trei luni în casa tatălui său. Dacă începutul e bun, dacă temelia e bună, atunci totul va fi bine. Hrana din casa părintească este temelia vieții. Pe această temelie se clădește întreaga viață de mai târziu. Hrana din casa Tatălui Ceresc ne păstrează viața noastră cea nouă. El a fost hrănit în casa Tatălui Său. În casa Tatălui Ceresc este adevărata hrană pentru copiii lui. Ferice de cine se, hră... de cine se hrănește zilnic din casa Tatălui Ceresc. Să ți plac în rugăciune. Ca-ntr-un ospăț de nută, e stare ce o Un cer ce tine cântă, De-ești de sus, Tu semeni cu Iisus, în toate adevări, Căci ești ca El din cer, Îl rugăști să Spre har pe toți îndrept, Și adevărul spui în dupul cerului, Versetul 21 Și când a fost lepădat, l-a luat fica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Fratele meu, în împrejurările cele mai grele din viața ta, când ți se pare că totul e pierdut și nu mai ai nicio nădejde, intervine Dumnezeu, care are multe și nebănuite căi pentru izbăvirea ta. Încredete în el! Și când a fost lepădat, l-a luat fica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Când te leapă de lumea, te găsește Dumnezeu. Te leapă de niște părinți săraci, niște prieteni slabi, dar te găsește împăratul împăraților și toți fiii lui. Și l-a crescut. Când te găsește Dumnezeu, te îngrijește și te crește cum știe el și lucrul acesta se vede. Când Dumnezeu vrea să scape pe cineva din ai săi, pune chiar pe vrăjmașul cel mai mare să-i fie ocrotitor. Mari sunt minunile lui.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 Sfântă-nțelepciune ce nu ți dă pământul. De ești născut de sus, tu semeni cu Iisus în toate adevări, căci ești ca El din cer. În rugăști să aștepți, Spre carte toți îndreți, Și adevărul spui în Duhul cerului. Să arzi în rugăciune Cu flacăra iubirii E o limpe de minune Din cerul nemuririi De ești născut de sus Tu semeni cu Iisus. În toate adevări, căci ești ca El din cer, Îl rugăști, să aștepți, Spre hartei pe toți îndrezi, Și adevărul spui în Duhul cerului, placă-n rugăciune, Că-ntr-un ospăț de luni tăi, stare ce-ți opune, Un cer ce-n tine cântă, De ești născut de sus, Tu semeni cu Iisus. În toate că Căci ești ca El din cer, Îl rugăștii să Spre har pe toți îndrept, Și adevărul spui, În dupul cerului, Treci în rugăciune, trăiește-o-nflăcărată, Și atunci, comuniune, tu ai cu Sfântul tău De ești născut de sus, tu semeri cu Iisus, în toate adevări, Căci ești ca El din cer. În rugăști să știi Spre harte toți îți drez, Și adevărul spui În Duhul cerului.